Прислівнику «вірно» слід залишити його давні значення віддано. Вірно любити, вірно служити, а не ставити відповідником до російського «вірно», «правильно», як це зроблено у фразі «це вірно так само, як і щодо вигуків». Для таких випадків є в українській мові слова «слушно», «правильно», «правдиво» не в залежності від успіхів, а залежно від успіхів. Замість вони шаленіли при одній думці, краще вони шаленіли на саму думку. Замість вислову як не дивно, а в основі своїй, краще хоч як дивно, а в основі своїй. Не можна допускати різнобоїв термінології. В одному місці автор пише «членороздільна мова», а на другій сторінці вже «членоподільна мова». Тут треба додержуватися чогось одного. Поза цими дрібними зауваженнями, мова і зміст книжки-висенка справляють загалом приємне враження. Тим-то не лише знайдуть, а й змусять замислитись над прочитаним багато читачів. Спільно сіяти спільної полоти Важливе питання про спільну боротьбу наших письменників і лінгвістів за високу культуру рідної мови порушила стаття Понмаріва «Наша спільна нива», надрукована в літературній Україні, номер 9 Справді, бо кому, як не письменникам і лінгвістам, із художніх творів і словників, яких широкі маси засвоюють і вдосконалюють українську мову, не сіяти спільно добірне зерно слова і не полоти словесний бур'ян. Так, це спільна нива тих і тих, і на ній треба сумлінної наполегливої праці та обопільної ділової критики, а не жалів, нарікань і докорів. Але щоб уникнути надалі праці врозтіч, слід вислухати скарги обох сторін і спільно добрати способу зняти причини їх. Самокритично погоджуючись, що в словниках допущено чимало всяких кальок із потворень української лексики, пономарів слушно питає А звідки це береться? Адже відомо, що укладачі словників не вигадують слів а з беруть їх із творів українських письменників, дореволюційних і пореволюційних. Підставою для внесення слова до словника, надання йому певної стилістичної характеристики, є передусім уживаність його в літературі. І тут по номерію цілком підставно наводить низку зразків неохайного поводження з українським словом у письменників, журналістів, артистів, працівників радіо- і телебачення, і треба відверто визнати, що всі ці закиди його надто нам, письменникам, абсолютно слушні. Додамо від себе, що ми часто забуваємо про ту подвійну відповідальність, яка лежить на письменникові не тільки за його твір, а й за кожне слово у цьому творі. Адже письменник, носій і пропагандист передових ідей своєї доби, як він утілює в художні образи, є в однораз певною мірою також учитель, і творів якого вдосконалюють або псують свою мову тисячі читачів. Ми ще далекі, ой, як далекі від того жаданого стану, коли письменник буде сперечатися з редактором видавництва, перечатися, звісно, на базі доброго знання своєї мови та її можливостей за кожне слово у творі, за природність свого неологізму. Навпаки, ми часто з надією поглядаємо на свого редактора, який один може довести до пуття мовно-незугарну сторону нашої творчості. Ми можемо почути з уст відомого письменника на прилюдному виступі